Al patrulea mag. Există o legendă veche care spune că, de fapt, au fost patru magi care doreau să se închine Mântuitorului la nașterea sa. Cel de-al patrulea și-a vândut tot ce avea și, cu banii obținuți, a luat trei pietre scumpe, un safir, un rubin și o perlă, pe care dorea să-i le ducă în dar Mântuitorului. Grăbindu-se să ajungă în Babilon, unde îl așteptau ceilalți trei magi, acesta a întâlnit pe drum un om rănit, pe care nimeni nu l-ajuta. L-a dus pe bietul om la un doctor, căruia i-a dat safirul pentru a-l îngriji pe bolnav, până acesta se va însănătoși complet. Toate acestea l-au întârziat însă destul de mult. Când a ajuns la locul întâlnirii lor, Magii plecaseră deja fără el, însă acesta nu s-a descurajat, ci și-a continuat drumul de unul singur călăuzit de steaua care îl îndruma spre Betleem. Ajuns aici, a aflat că magii l-au găsit deja pe prung, că soldații lui rod, omoară toți copiii nou născuți și că sfânta familie a plecat spre Egipt, pentru a se feri de mânia regelui Chiar în fața sa, un soldat încerca să-i zmulgă unei tinere femei copilul Pentru a-l omorâ Femeia și-a cu disperare pruncul Magul i-a arătat soldatului necruțător rubinul și i-a spus Lasă copilul, lasă l să trăiască și iată, îți voi da această piatră scumpă Hai, nimeni nu va afla de târgul nostru Ademenit de nestemată, soldatul a luat piatra Îndepărtându-se grăbit, tânăra femeie i-a mulțumit străinului cu lacrimi de bucurie și recunoștință. Acesta s-a hotărât să-l caute mai departe pe mântuitor. Mai avea un singur dar, perla, dar era de ajuns. A plecat și el spre Egipt, unde ani de zile l-a căutat pe Iisus, însă fără niciun rezultat. Abia după 30 de ani... A aflat că undeva în Palestina Mântuitorul propovăduiește evanghelia. Bucuros că în sfârșit știe unde îl poate găsi, s-a grăbit spre Iudeea. A ajuns la Ierusalim spre seară. A aflat că Isus Hristos este răstignit pe dealul Căpătului. S-a grăbit magul spre locul acela cu dorința să-l vadă în viață pe mântuitor și să-i ducă darul său pe care îl păstrase atâta timp. Deodată însă, prin fața lui au trecut doi soldați romani, ce duceau în sclavie o tânără evreică. Oprindu-i, magul le-a spus, stați, dacă îi dați drumul fetei, vă dăruiesc această perlă, o puteți vinde și împărți banii, veți câștiga mai mult, mult mai mult, lăsând fata liberă. La comi, soldații au luat piatra, eliberând o pe tânără, care, plângând de fericire, nu știa cum să-i mulțumească străinului. Dar magul, rugându-se cerului să-l vadă măcar o clipă pe mântuitor, se grăbea spre golgota. Acum nu mai avea nimic prețios și îi era rușine să se închine împăratului, împăraților fără niciun dar. Însă, când a ajuns lângă cruce. Mântuitorul s-a uitat drept spre el și a spus, În sfârșit ai venit, tu mi-ai adus cele mai frumoase daruri. Bine, dar nu mai am nimic, ce ți-am adus eu? A întrebat mirat magul, tot ce duceai cu tine, ai dat celor neajutorați, Dându-le lor, mie mi-ai dat. Darul tău a ajuns la mine și îți spun, darul tău este cel mai însemnat, căci acela care îl iubește pe Dumnezeu, îi iubește pe oameni. Cine nu caută nevoile celorlalți spre a fi de folos cu ce poate, nu va găsi mulțumire și bucurie, nu va afla adevărata viață. Cu cât te apropii mai mult de oameni, cu atât ești mai aproape de Dumnezeu.